Через зігнуті корабельні двері, які валялися на сходах, ми з Емою увійшли до маяка. Це була споруда з однієї вузької й надзвичайно крутої вежі, фактично гігантський колодязь, який заповнювали сходи, наче кістяк, загвинчені на висоту 30 метрів від долівки і аж до кам'яного майданчика на горі. Ми чули кроки голана, коли той видирався нагору, але всередині було надто темно, щоб визначити, наскільки високо він піднявся. Ти бачиш його? спитав я, вдивляючись у запаморочливу висоту колодязя. Відповідь. Мені став постріл, і куля зрекошетила поруч зі мною від стіни. Свідком пролунав і ще один постріл, і куля брязнула об долівку під моїми ногами. Я відскочив, відчуваючи, як важким молотом у грудях загупило серце. "Сюди", скрикнула Емма, схопивши за руку, вона потягла мене вбік, туди, де нас не достануть голанові кулі, під самі сходи. Ми здолали кілька сходинок. Сходова конструкція розгойдувалася, мов човен у вітряну погоду. «Як страшно!» – скрикнула Емма, хапаючись побілілими пальцями за перила. «Навіть якщо ми видеремося до гори і не впадемо, то він постріляє нас!» «Якщо ми не зможемо піднятися, – сказав я, – то хоч спробуємо скинути його!» І я розгойдував сходи туди-сюди, трясучи їх і гепаючи ногами, щоб вони сотрясалися аж до гори. Якусь дещицю секунди Ема витріщалася на мене так, наче я з глузду з'їхав, але швидко второпала мій задум і теж засмикла сходи разом зі мною. Невдовзі вони вже розгойдувалися, мов оскаженілі. «А що, як завалиться вся конструкція?» Гукнула Емма. «Сподіваємося, що не завалиться». І ми засмикали сходи ще дужче. Поруча гойдалося так сильно, що я заледве втримував його. Ми почули, як Голан вибухнув добірною лайкою, і якийсь предмет, заторохтівши сходинками, впав неподалік. Спершу я подумав «Слава Богу, мабуть, це клітка!» і кинувся повз Ему, щоб подивитися». «Ти куди?» – скрикнула вона. «Він тебе встрелить!» «Не встрелить!» – скрикнув я у відповідь, тріумфально потрясаючи пістолетом Голана. «Він був важкий і ще теплий від пострілів, а я й гадки не мав, скільки патронів у ньому залишилося і як це перевірити у темряві». Я б спробував пригадати що небудь корисне з тих нечислених уроків стрільби, які дав мені дідо, але не зміг і побіг назад до Емми. «Тепер він у пастці там на горі», – сказав я. «Наразі нам слід не поспішати і спокійно з ним поговорити, спробувати умовити його, бо хто знає, що він може зробити з пташками». «Я умовлю його так, що він полетить через перила». Відповіла Емма, стиснувши зуби. І ми полізли вгору. Сходи розгойдувалися, і були такі вузькі, що ми могли підійматися лише вервечкою, пригинаючись, щоби не тріснутися головою об горішню сходинку. Я молив Бога, щоб ті кріплення, які ми розхитали, витримали і не дали сходам обвалитися». Наблизившись до майданчика, ми уповільнили ходу. Вниз я дивитися не наважувався і думав тільки про мої ноги на сходинках, мою руку, якою я чіплявся за перила, та пістолет, який я тримав у другій руці. Нічого іншого для мене не існувало. З волі я вгамував свої нерви, і чекав раптового нападу, але нападу не сталося. Сходи скінчилися отвором, що виходив на майданчик над нашими головами, і крізь цей отвір до мене долітала нічна прохолода і посвист вітру. Мало-помалу я просунув у отвір пістолет і вистромив голову. Я напружився, приготувавшись до бою. Але Голана не побачив. З одного боку майданчика обертався за товстим склом велетенський прожектор. Він був настільки близько, що засліпляв мене, і кожного разу, коли його промінь проходив повз мене, мені доводилося заплющувати очі. З іншого боку майданчика виднілися веретеноподібні перила, а за ними була порожнеча. Десять поверхів пустоти, а потім скелі і пінисте море. Я вийшов на вузенький прохід і обернувся, щоб простягнути руку і підсубити Еммі. Ми стали, притулившись спинами до теплого скла маяка і підставивши обличчя про холодному вітру. — Пташка десь близько, — сказала Емма. — Я відчуваю її. Вона змахнула кистю, і на її долоні ожила куля яскраво-червоного вогню. Щось в його кольорі та силі підсказало мені, що цього разу Ема сотворила не просто сяйво, а зброю. «Нам треба розділитися», – сказав я. «Ти підеш у один бік, а я у другий, і тоді йому не вдасться проскочити повз нас». «Мені страшно, Джейкобе». «Мені теж, але він поранений, і його пістолет у нас!» Вона кивнула, торкнулася моєї руки і, відвернувшись, пішла. Я повільно обійшов прожектор по колу, стискаючи в руці здогадно заряджений пістолет, і мало-помалу переді мною розляглася картина по той бік прожектора. Я побачив голана. Він сидів навпочепки з опущеною головою, притулившись спиною до поручча. Між його колінами була затиснута клітка. Розбите перенісся голана кровоточило, і по його щоках, мов сльози, текли тоненькі червоні струмочки. До клітки був пристебнутий якийсь маленький червоний ліхтарик, який блимав кожні кілька секунд. Я ступив до нього крок. Голан підняв голову і поглянув на мене. Його щетиниста пика запеклася кров'ю, одне біле око взялося червоними прожилками, а з куточка губ сочилася слина. Він невпевнено підвівся, тримаючи у руці клітку. Постав додолу. Він нагнувся. Наче збирався виконати наказ, але різко відсахнувся і кинувся тікати. Я скрикнув і побіг навздогін, але не встиг Голан зникнути за прожектором, як бетонна долівка освітилася спалохом еминого вогню. Голан вироскнув і рвонув до мене, хапаючись рукою за волосся, яке димілося. «Стій!» – загорлав я, і до нього дійшло, що він потрапив. У пастку. Піднявши клітку, Голан прикрив нею обличчя і різко струсонув. Пташки пронизливо заскреготали, намагаючись ущипнути його за руку крізь пруття. Вам потрібне оце. скрикнув він. Нумо, спопеліть мене, і вони згорять разом зі мною. Вистрелиш, і вони полетять униз на скелі. Не полетять, якщо я встрелю тобі в голову психіатр розреготався. Та ти ж не зможеш натиснути на гачок, навіть якби захотів. Ти забув, що я встиг добре вивчити твою примітивну крихку психіку. Якщо ти вистрелиш у мене, то потім усе життя будеш мучитися кошмарами. Я спробував уявити собі це. Я кладу палець на спусковий гачок і натискаю його. Оглушливий постріл і сильна віддача. І що тут такого важкого є страшного? Скільки витворів убив мій дідо? Десятки? Сотні? Якби він був на моєму місці, то Голан вже давно був би мертвий, прошитий кулею ще тоді, коли він сидів, отетеріло з першою спиною обперила. Та цю можливість я вже втратив. І тепер ціною моєї скороминущої, боєгузливої нерішучості могло стати життя Імбрин. Повз нас крутнулася гігантська лампа прожектора, намить перетворивши наші фігури на яскраві силуети. Голан, який стояв до лампи обличчям, зіщулився і відвернувся. І ще одна змарнована можливість, подумав я. Постав клітку і йди з нами, наказав я. Більше ніхто не мусить помирати. Ой, не знаю, сказала Емма. Якщо Міллард не виживе, то я не можу обіцяти, що більше ніхто не постраждає. Хочете мене вбити, спитав Голан. Чудово, не боріться. Але таким чином ви лише відтягнете неминуче, вже не кажучи про те, що ускладните свою ситуацію. Тепер ми знаємо, як вас знайти. Мені на зміну прийдуть інші, їх буде набагато більше, і я можу гарантувати що те, що я зробив із вашим другом, здасться вам малозначущою дрібницею, порівняно з тією шкодою, якої завдадуть вам мої соратники, та з її наслідками. — Кажеш, не беріться, — спитала Емма, і її вогонь бризнув іскрами високо у небо. «А звідки ти взяв, що твоя смерть буде швидкою і безболісною?» «Попереджаю, я їх об'ю», – сказав Голан, притискаючи клітку до грудей. Емма ступила до нього крок. «Мені вже вісімдесят вісім років», – сказала вона. «Та чи схожа я на жінку, якій потрібна сиділка?» На її обличчі з'явився рішучий вираз, і воно стало сталево непроникним. «Мені навіть важко передати тобі, як довго і пристрасно бажала я вибратися з-під крила цієї жінки. Клянуся, ти зробиш нам велику послугу». Голан знервовано закрутив головою на всі біч, намагаючись вгадати наші наміри. «Невже це вона серйозно?» На мить він таки переполохався, але потім опанував себе. «Не бреши!» Емма потерла долоні, повільно їх розвела, і між ними з'явилася петля, зроблена з вогню. «От і побачимо, хто бреше!» «Я не був упевнений, що збиралася зробити Емма, але відчув, що маю втрутитися. Інакше пташки загинуть у полум'ї або полетять у клітці через перила. Скажи нам, навіщо тобі у ті імбрини, і, можливо, вона передумає тебе вбивати». Запропонував я. «Ми лише хочемо скінчити те, що почали», – відповів Голан. «Ми завжди прагнули тільки цього». І нічого іншого. «Ага, це ти про експеримент», – сказала Емма. «Одного разу ви вже спробували, і погляньте, що сталося. Ви перетворилися на жахливих потвор». «Так», – відказав Голан. «Але життя було б страшенно нудним, якби те, що ти задумав, завжди вдавалося досягнути з першого разу». Він усміхнувся. Цього разу ми зберемо докупи і використаємо таланти всіх найкращих у світі маніпуляторів часу на кшталт оцих двох пані. Цього разу ми не схибимо. Ми мали сотню років, щоб вирахувати, де саме ми зробили помилку. І виходить, що ми помилилися лише в одному. Нам слід було здійснити реакцію більшого масштабу. «Більшого масштабу?» – сказав я. «Минулого разу ви висадили у повітря половину Сибіру!» «Якщо вже терпіти фіаско, то це фіаско має бути ефектним і приголомшливим!» Мені пригадався пророчий Сон Горація, де спустошену вогнем землю вкриють хмари попелу і збагнув, що за видіння то було. Якщо витвори та порожняки знову зазнають невдачі, то цього разу вони зруйнують набагато більше, ніж 150 кілометрів безлюдної тайги. А якщо їм вдасться втілити свій план і перетворитися на безсмертних напівбогів, якими вони завжди мріяли стати, я здригнувся від однієї думки про це. Життя під їхньою владою Стало б справжнім пеклом на землі.